Розділ 42 Спогад про сни Коли Ранд повів друзів сходами униз, усі вони перебували у досить пригніченому настрої. Ніхто не виказував бажання розмовляти ні з ним, ні одне з одним. Він теж не виказував до цього охоти. Сонце було вже на вечірньому прузі, і на чорних сходах панувало напівтемрява. Лампи ще не запалювали. Промені й тіні посмугували сходинки. Перен виглядав таким же замкненим, як і всі решта, але на його чоло не лягли тривожні зморшки. Покірність долі, ось що, на думку Ранда, читалося на обличчі приятеля. Це здалося йому дивним. І він хотів поговорити з Переном, та помітив, що коли той потрапляв у смугу глибокого затінку, очі його наче фокусували в собі всі залишки світла і світилися тьмяно, як відполірований бурштин. Ранд зітхнув і постарався сконцентруватися на тому, що бачить довкола. На стінах, обшитих горіховими панелями, дубових поручнях сходів, на надійних повсякденних речах. Кілька разів він витирав долоні об куртку, але вони знову і знову вкривалися потом. Тепер усе буде добре. Ми знову разом. Отже, світло, мед. Ранд привів новоприбулих до бібліотеки кружним шляхом. Через коридор, позаду кухні, обминаючи головну залу. Мало хто із пожильців заходив до бібліотеки. Грамотний люд частіше зупинявся у більш вишуканих місцях, десь у середмісті. Майстер Гілл тримав цю бібліотеку радше для власного задоволення, аніж для тих нечисленних гостей, яким раптом могло б забагнутися почитати книжку. Рант не хотів роздумувати над тим, чому Морейн наказала їм триматися далі від чужих очей. Але він не забув, що офіцер білоплачників пообіцяв ще повернутися. Пам'ятав він і те, який погляд кинула на нього на прощання Елайда. Йому було достатньо і цього, крім побажання морей. Ранд зробив кроків п'ять у глиб бібліотеки. Перш ніж утямив, що всі інші згромадилися у дверях, роззявивши рота та вибалушивши очі. У каміні весело потискував вогонь. Лоял розтягнувся на довгенькій канапці з книжкою в руках, а на животі у нього – Згорнувшись клубочком, дрімала чорна кішечка з білими лапками. Побачивши Ранда та всю компанію, він згорнув книжку, заклавши потрібну сторінку товстим пальцем, і обережно спустив кішечку на підлогу. Після цього підвівся і церемонно вклонився. Ранд так звик до Агіра, що лише за хвилину зрозумів, що його друзі витріщаються саме на Лояла. «Це друзі, на яких я чекав, Лояла» мовив він. «Це найнів мудриня нашого селища, і Перен, і Егвейн». «То це Егвейн?» – прогудів Лоял. «Ранд багато розповідав про вас, так. А я Лоял». «Він огір», – пояснив Ранд, і побачив, як на зміну переляку на обличчях друзів з'являється зачудування. Навіть після того, як їм довелося на власні очі побачити тралоків та щезників, зустрітися лицем до лиця з живою легендою здавалося дивовижним. Пригадавши, як він сам відреагував на Лояла під час першої їхньої зустрічі, Ранд сумно посміхнувся. Друзі його поводилися достойніше. Лоял не образився на те, що на нього дивляться в усі очі. Мабуть, спало на думку Рандові, той не вбачає в цьому чогось екстраординарного, якщо порівнювати з натовпом, що біг за ним із вигуками траллок. «А де ж Айсседай, Ранде?» – поцікавився Лоял. «Вона на горі, з метом». Огір запитливо вигнув кошлату брову. «Тоді він і справді хворий. Може, ми всі присядемо? Вона збирається до нас приєднатися, так?» Тоді нам залишається тільки чекати. Коли мешканці Емендового лугу зручно повсідалися в крісла побіля каміна, в якому тріщав вогонь, а неподалік муркатіла кішечка, вони стали почуватися так, наче повернулися до рідного дому, і, відповідно, тугі шнурки, що стягували їхні душі, порозв'язувалися. Вони взялися закидати Лояла запитаннями. Ранда здивувала, що першим почав Перен. «Розкажіть про остедінги, Лойле. Вони справді є прихистками, як про це йдеться в оповідках?» Запитав він настійливо, так наче мав для цього особливі підстави. Лоял радий був розповісти про остедінги і про те, як сталося, що він знаходиться в благословенні королеви, а ще про те, що він бачив під час своїх мандрів. Невдовзі Грант відкинувся на спинку стільця, але слухав неуважно. Він чув усе це раніше, з усіма подробицями. Лоял любив поговорити і просторікував за найменшої змоги, хоч і дотримувався думки, що кожна розповідь потребує викладення передісторії. Приблизно років так на 200 чи 300. Він мав досить незвичне відчуття часу, для нього 300 років здавалося розумним проміжком часу, аби пояснити важливі обставини подій, про які він розповідав. Наприклад, він завжди розповідав про Остедінг, так, наче пішов з нього десь кілька місяців тому, але урешті-решт з'ясувалося, що відтоді минуло вже три роки. Думки Ранда повернулися до мета. Кінджал, мерзенний ножака, котрий міг убити його вже тим, що той мав його на собі. Світло, не хочу я більше жодних природ. Якщо вона зможе його зцілити, ми всі підемо. Не додому. Нам не можна додому. Підемо де інде. Туди, де люди ніколи не чули ні про Айс Седай, ні про Морока. Підемо світ за очі. Двері відчинилися. І на мить, Ранд злякався, що це йому лише мариться. У дверях стояв Мет, кліпаючи очима, у курці застебнутій на всі гудзики, і в темному шарфі, обмотаному круг голови і низько насунутому на лоба. А тоді Ранд помітив Морейн, що стояла поруч із Метом, і рука її лежала у нього на плечі, а Щелана, котрий тримався позаду. Айс Седай уважно спостерігала за Метом. Як спостерігають за хворим, який щойно вперше залишив ліжко. Алан, як і зазвичай, уважно спостерігав за усім навкруги, хоч це і не впадало в очі. Мед мав такий вигляд, наче він жодного дня не хворів. Він посміхнувся всім одразу, хоч і трохи невпевнено. А коли його погляд упав на Лояла, посмішка перетворилася на широко роззявлений рот. Так, наче він побачив Огіра вперше. «Я... е... тобто...» Він перевів подих. «Боюся... е... що я поводився, ну... Трохи дивно. Насправді я майже нічого з того не пам'ятаю». Він стурбовано подивився на Морейн. Вона відповіла йому під бадьорливою посмішкою, і хлопець повів далі. «Після Біломостя все наче в тумані. Том і...» Він здригнувся і квапливо продовжив. «Чим далі від Біломостя, то більше туману. Я взагалі не пам'ятаю, як ми заходили до Кеймліна». Він скоса поглянув на Лойала. «Чесно, не пам'ятаю». Він посміхнувся і раптом став колишнім метом, таким як завжди. «Ви ж не можете винуватити людину в тому, що вона коїла, коли була божевільна. Адже так...» «Та ти й без того завжди був божевільний», – сказав Перен, і на мить він теж здався таким, як завжди. «Ні», – сказала найнів. Очі у неї блищали від сліз, але вона посміхалася. «Ніхто з нас ні в чому тебе не винить». Ранти і Егвень заговорили водночас, кажучи Метові, які ж вони раді бачити його здоровим і як він добре виглядає. Вони припускали, сміючись, що тепер, коли він став жертвою такого злого розіграшу, то, напевно облишить свої витівки. Мед відповідав жартом на жарт, з колишнім своїм нахабством, вибираючи собі м'якше крісло. Усівшись зручно, він неуважно торкнувся куртки, наче переміряючи чи на місці якась річ у нього за поясом. Уранда похолола на душі. «Так», – тихо підтвердила Морейн. Кинжал і досі у нього. Решта межиріченців і надалі перекидалися жартами та дружніми репліками. Але вона помітила, як Рандові перехопило подих. І зрозуміло, чим це спричинено. Вона присунула свій стілець до його стільця, аби її міг чути лише він. Я не можу забрати у нього цю штуку, не вбивши його. Вони були пов'язані надто довго. І зв'язок... Дуже посилився. Цей вузол можна буде розплутати лише в Тарвалоні. І з цим не впоратися ні мені, ні будь-який інший Айс Седай, якщо ми діятимемо поодинці. Навіть Ангріал тут не допоможе. Але він виглядає цілком здоровим. Щось спало йому на думку, і він подивився просто в очі Айс Седай. Доки цей кинжал буде у нього, ще зники знатимуть, де ми. І друзі Морока також. Ви самі це сказали. Мені вдалося певним чином це послабити. Тепер, аби відчути його, їм треба підібратися дуже близько. А тоді вони нас у будь-якому разі виявлять. Я вибавила його від згубного впливу, Ранде, і зробила все, що тільки могла, аби уповільнити його повернення. Але з часом той вплив повернеться, якщо йому не допоможуть у Тарвалоні. Добре, що ми саме туди й прямуємо, правда? Він подумав, чи непререченість разом із Надією на якийсь інший вихід пролунали в його голосі, бо, бо вона, перш ніж відвернутися, гостро глянула на нього. Лоял підвівся зі стільця і вже кланявся Марин. Я Лоял. «Син Арента, сина Галана, шановна Айс-Седай, Стедінг пропонує притулок тим, хто служить світлу». «Дякую, Лойле, сину Арента», – сухо відказала Морейн. «Але на вашому місці я була побережнішою з таким зверненням. Наразі в Кеймліні знаходиться десь з двадцятеро Айс-Седай, і всі вони, крім мене, з червоної Аджі». Лоял кивнув глибокодумно, наче він її зрозумів. Ранд у сум'ятті думок міг лише труснути головою. Побий його світло, якщо він розумів, що вона має на увазі. «Я здивована побачити вас тут», – вела Айс Седай далі. «Останнім часом мало хто з Огірів залишає стедінг». «Старі легенди заволоділи мною, Айс Седай. Старі книжки сповнили мою порожню голову яскравими картинами. Я хотів побачити гай. І міста, що ми збудували, звісно, теж. Здається, і тих, і інших залишилося не так багато. Але хай навіть будівлі є нікчемною заміною деревам, на них теж варто подивитися. Старішани завжди вважали мене дивним за моє бажання мандрувати. Я завжди хотів а вони завжди вважали. Всі вони переконані, що за межами Стедінгу нема нічого, на що варто було би подивитися. Можливо, коли я повернуся, коли розповім їм, що бачив, вони змінять свою думку. Я сподіваюся на це. Інколи. «Може й змінять», – промовила рівним голосом Айс Седай. «Послухайте, лоєле». Ви повинні вибачити мені мою прямоту. Я знаю, ми, люди, маємо таку ваду ми з супутниками мусимо терміново обговорити нашу подальшу подорож. Чи не могли б ви залишити нас самих? Тепер прийшла черга збентежитися лоялу. Ранд поспішив йому на допомогу. Він іде з нами. Я сказав йому, що він може піти. Морень дивилася на Огіра так, наче не розчула Ранда. Але нарешті вона кивнула. Колесо плете, як воно хоче, пробурмотіла вона собі під ніс. Лана, просто ж, аби нас не заскочили зненацька. Охоронець безшумно зник із кімнати, лише двері пристукнули за ним. Відхід Лана подіяв, наче сигнал, усі замовкли. Морейн перейшла до каміна, а коли вона повернулася, всі погляди були звернені на неї. Попри тендітну фігуру, вона домінувала над усіма. Ми не можемо довго залишатися в Кеймліні. І тут, у благословенні королеви, ми не знаходимося в безпеці. Морок уже має свої очі в місті. Вони не знайшли те, що шукають, інакше би не продовжували пошуки. В цьому полягає наша перевага. Я виставила вартових, і вони їх сюди не підпускають. А коли морок збагне, що в Кемліні є місце, куди не може пробратися жодний щур, ми вже звідси підемо. Хоча будь-який вартовий, що не пропустить людину, стане для Мердрала сигнальним вогнем. А в Кемліні знаходяться діти світла, і вони розшукують Перена та Егвейн. Ранд присвиснув і Морейн, здійнявши брову, подивилася на нього. «Я гадав, що вони розшукують нас із метом», – пояснив він. Від такого пояснення в Айссадай вгору поповзла і друга брова. «Чому ти вирішив, що білоплащники полюють на вас?» «Я почув, що вони шукають когось із межиріччя, наче ці межиріченці – друзі Морока. Що ще я мав подумати?» Після всього, що сталося, мені ще пощастило, що я взагалі здатний думати. «Розумію, наскільки все це приголомшливо для вас, Ранде», – докинув Лоял. «Але ти мав би подумати краще. Діти ненавидять Айс Седай. Елайда ніколи б». «Елайда?» – різко втрутилася Марейн. «До чого тут Елайда?» Вона вперлася в ранда таким важким поглядом, що йому захотілося за щось ухопитися, аби не впасти. Вона збиралася кинути мене до тюрми, знехотя проказав він. А я лише хотів подивитися на логейна, та вона не вірила, що я опинився у палацовому саду разом з Елейн та Гавіном випадково. Всі дивилися на нього так, ніби у нього на лобі раптом прорізалося третє око. Усі, крім Лойела. Королева Моргейс мене відпустила. Вона сказала, що немає свідчень тому, наче я замишляв щось лихе. І вона збирається вчинити за законом. Хоч що би там підозрювала Елайда? Він похитав головою, бо перед його очима знову постала Моргейс в усьому своєму блиску, змусивши забути про спрямовані на нього з усіх боків погляди. Можете собі уявити, як це? Зустрітися з королевою. Вона прекрасна, наче королеви сказок. І Елейн теж красуня. А Гавін, Перене, він тобі сподобався би. Перене, мете, вони не відповідали, мовчки втупившись на нього. Кров та попіл, та я лише видрапався на ту стіну, аби побачити лже дракона. Я не зробив нічого поганого. Я теж так завжди кажу. Ущипливо промовив мед, розпливаючись в хитрій посмішці, а Егвейн поцікавилася підкреслено байдужим тоном. «А хто така Елейн?» Марейн роздратовано буркнула щось собі під ніс. «Королева!» – проказав Перен, хитаючи головою. «Дійсно, оце пригоди так пригоди. А ми зустріли лише бляхарів та ще кількох білоплачників». Він так явно уникав дивитися на Марейн, що Ранд це помітив. Перен торкнувся сенців на своєму обличчі. Якщо у двох словах, то співати з боляхарями було веселіше, ніж з білоплачниками. «Мандрівний народ живе заради своїх пісень», – зауважив Лоял. «Я маю на увазі заради всіх пісень». Вони мандрують у пошуках пісень. Кілька років тому мені довелося зустрітися з тодганами, і вони забажали вивчити ті пісні, які ми співаємо деревам. Насправді, дерева тепер не завжди хочуть слухати пісні, і тому мало хто з огірів їх вивчає. Я маю дрібку хисту до цього, тому старішана Аренд наполіг, щоб я їх вивчав. Я навчив тодганів тому що вони могли вивчити. Але дерева ніколи не слухають людей. Для мандрівного народу це просто пісні. І саме так вони їх сприймають. Бо це ж не та пісня, яку вони шукають. Так вони і називають ватажка свого табору – шукач. Інколи вони приходять до стедінгу Шанктай. Мало хто з людей до нас приходить. З вашого дозволу, лояле. Почала була Морейн, але той раптом відкашлявся і швидко-швидко забасив, наче побоюючись, що вона не дасть йому договорити. «Я щойно пригадав дещо Айс Седай. Я збирався розпитати про це будь-яку Айс Седай, якщо мені доведеться десь її зустріти. Бо у вас, у Тарвалоні, чудові бібліотеки. І от тепер я маю вам це розповісти. Звісно, якщо ви дозволите. Можна мені розповісти?» Якщо ви розповідатимете коротко?» Сухо відповіла вона. «Коротко», – повторив він, наче пригадуючи, що б це могло означати. «Так, добре, коротко. Нещодавно до стеддінгу Шангтай прийшов один чоловік. У цьому не було нічого незвичного, бо до хребта світу приходило багато біженців, що рятувалися від того, що ви, люди, звете... Аїнською війною Ранд вишкірив зуби нещодавно, майже 20 років тому. Він був при смерті, хоча на ньому непомітно було жодних ран. Старішини подумали, що це з ним могли зробити Айс Сидай. Лоял подивився на Морейн вибачливо. Бо, опинившись в стедінгу, він став швидко оправлятися. Він пробув у стедінгу кілька місяців. І однієї ночі пішов, не сказавши нікому ні слова. Просто зник, коли на небі не було місяця. Поглянувши на обличчя Марейн, він знову відкашлявся. Так, коротко. Перед своїм зникненням він розповів загадкову історію. Казав, що має повідомити про це у Тарвалоні. Він сказав, що Морок має намір осліпити око світу та вбити великого змія. Вбити сам час. Старішини вважали, що з головою у нього не все добре, як і з тілом. Але він таке казав. Отож, я й хотів запитати, чи може Морок таке зробити? Вбити сам час. А око світу? Чи може він осліпити око великого змія? Що це означає? Ранд міг очікувати від Морайн будь-якої реакції. Лише не такої, що він побачив. Замість відповісти Лойелу чи сказати йому, що наразі вона не має на це часу, вона застигла, дивлячись кудись у далину, крізь Огіра, замислено суплячи брови. «Це те, про що нам розповідали бляхарі, сказав Перен. «Так», – погодилася Егвень. «Це те, що вони почули від аїльської жінки». Марейн повільно повернула до них голову, утім, залишаючись закам'яніло, стояти на місці. Що за історія? Вона дивилася на них незворушно, як завжди. Проте під її поглядом Перен мусив набрати повні груди повітря, перш ніж почати говорити. Втім, розповідав він виважено та ясно. «Якийсь стабір бляхарів, перетинаючи пустелю». Кажуть, що вони можуть це робити, і їм нічого не загрожує. Знайшли загінаїльців, що загинули від лап траллоків. Один із воїнів був ще живий. Він, а точніше вона, бо ці воїни всі були жінками, повідала бляхарам те ж саме, що зараз розповів Лоял. Морок, вони називали його той, хто позбавляє зору, має намір осліпити око світу. І це було лише три роки тому, не двадцять. Це все щось означає? Можливо, це значить усе, відповіла Морей. Обличчя її залишалося непорушним, але уранда склалося враження, що за цими темними очима думки несуться в чвал. Балзамон. Зненацька промовив Перен. У кімнаті запала тиша. Усі затамували подих. Перен поглянув на Ранда, тоді на Мета, напрочуд спокійними і жовтими очима. «Я ще тоді подумав, де я міг чути цю назву?» «Око світу. Тепер я пригадав. А ви?» «Нічого я не хочу пригадувати», – бухнув Мет. «Ми повинні їй розповісти», – вів далі Перен. «Це важливо». Ми не можемо й далі тримати це в секреті. Адже ти розумієш це, Ранде. Розповісти мені що? Лиховісно запитала Морейн, і вигляд у неї був такий, наче вона готується вдарити. Вона не спускала очей з Ранда. Він не хотів відповідати. Йому хотілося згадувати про це не більше, ніж Метові. Але він пам'ятав. І розумів, що Перен правий. У мене були... Він обвів приятелів поглядом. Мето з кивнув, перен кивнув рішуче. Отже, вони згодилися. Йому не доведеться брати все на себе. У нас були сни. Він потер вколений колись шипом палець, пригадавши, як прокинувшись, побачив кров. Нудотне відчуття обпеченої плоті на своєму лиці. Тільки, можливо, це були не зовсім сни, і в них був бал замон. Він розумів, чому перен вжив це ім'я вимовити його було легше, ніж визнати, що у твоїх снах, у твоїй голові, буває морок. Він казав він багато чого казав, але якось він сказав, що око світу ніколи мені не служитиме. На мить хлопець відчув, що роті у нього пересохло. Наче він наївся піску. «Мені він казав те ж саме», – промовив Перен. Амет важко зітхнув і лише потім кивнув. Рант відчув полегшення. «Ви не гніваєтесь на нас?» – запитав Перен здивовано. І Рант усвідомив, що Марень, схоже, не гнівається. Вона вивчала їх, але очі у неї були ясні і спокійні, хоч і уважні. Більше на себе саму, ніж на вас. Але я ж питала вас, чи не бачите ви дивних снів. Я питала вас ще на початках. Голос у неї залишався рівним, а от в очах проблиснув гнів. Але лише на мить. Якби я дізналася після першого ж такого сновидіння, я могла б... У Тарволоні уже тисячу років не було мандрівців з нами. Але я могла б спробувати. Тепер уже занадто пізно. Коли Мороку вдалося вас торкнутися, кожен наступний дотик дається йому легше. Можливо, моя присутність усе ще може вас певною мірою захищати, але навіть вона... Ви пам'ятаєте легенди, як відступники прив'язували до себе людей? Сильних чоловіків. Чоловіків, які боролися з Мороком з першого дня. Ці легенди кажуть правду, а жодний із відступників не мав навіть однієї десятої могутності свого володаря. Ні Егінор, ані Ленфір, ані Балтамел, ані Демалред, ані навіть сам Ішамаель, зрадник надії. Ранд бачив, що Найнів та Егвейн дивляться на нього, а ще на Мета та Перена, на всю їхню трійцю. Помертвілі обличчя жінок виказували переляк, навіть жах вони бояться за нас чи бояться нас? Що ж нам робити? запитав він. Адже можна ж щось удіяти. Тримайтеся біля мене, відказала Мори. Це повинно допомогти почасти. Пам'ятайте, що навколо мене існує захист, спричинений. Спілкуванням з єдиною силою. Але ви не можете завжди залишатися біля мене. Ви можете самі себе захистити, якщо матимете для цього силу. Адже силу та волю ви маєте відшукати всередині себе самих. Я не можу вам їх дати. Схоже, я вже знайшов свій захист, промовив Перен. І це пролунало так, наче він радше змирився з цим, а не радий цьому. Так. – відрізала Морейн. – Гадаю, ти знайшов. Вона дивилася на нього довгим поглядом, про щось роздумуючи, і він опустив очі. Нарешті вона повернулася до інших. Сила Морока всередині вас небезмежна. Піддайтеся йому хоча б на мить, і він протягне нитку до вашої душі. Нитку, яку вам уже ніколи не вдасться перетяти. Капітулюйте, і він вами заволодіє. Відмовляйтеся від нього, і його сила зменшуватиметься. Це нелегко зробити, коли він торкається ваших снів. Проте це можливо. Він може скільки завгодно висилати проти вас напівлюдків, і тралоків, і драхкарів, і будь-яких потвор. Але він не може заволодіти вами, якщо ви йому цього не дозволите. «Вистачить і самих щезників», – сказав Перен. «Я не хочу, аби він знову залазив мені до голови», – бурхнув Мед. «Невже не можна йому якимось чином завадити?» Марейн похитала головою. «Лоялу нема чого боятися так само, як і Найнів та Егвень. У величезній масі людства морок може торкнутися окремої душі лише випадково». Якщо ця людина, звісно, сама не шукатиме зустрічі з ним. Але навколо вас трох плететься візерунок, принаймні на певний час. Плететься павутиння долі, і кожна з ниток веде просто до вас. Що ще Морок казав вам? «Я не дуже добре пам'ятаю», – відповів Перен. «Щось, наче, один з нас обраний і таке різне». «Я пам'ятаю, що він сміявся», – закінчив він похмуро, – «з того, хто нас обрав. Він сказав, що я... ми повинні служити йому або померти. Але й тоді ми все одно слугуватимемо йому». «Він казав, що престол Амерлін намагатиметься нас використати», – додав Мед. Він згадав, кому він це каже, і голос його ослабнув. Він важко зглитнув і повів далі. Він сказав, що саме так Тарволон уже використав, він називав імена, здається, якогось Давіана, я теж не дуже добре пригадую. Раулін губитель темряви, вставив Перен. Так, звівши брови докупи, підхопив Ранд. Він так намагався забути все, пов'язане з цими снами. Жахливо було витягати все це на світло. Ще він називав Юрія на пращу та Гвера Амаласина. Зненацька ран затнувся. Він сподівався, що Марейн не помітила, наскільки зненацька. Я не знаю, що то за імена. Але тепер, коли він витяг ці імена з глибин пам'яті, він зрозумів, що серед них є ім'я добре йому знайоме. І він ледь устиг зупинитися, аби не промовити його в голос. Логейн. Лжедракон. Світло. Том казав, що ці імена небезпечні. А чи це не те, що мав на увазі Балзамон? Морейн хоче використати одного з нас як лжедракона. Але ж айсседай ловлять та знешкоджують лжедраконів, а не використовують. А чи це насправді так? Світло, допоможи. Чи це так насправді? Морень дивилася просто на нього, але він нічого не міг прочитати в її очах. Вам знайомі ці імена? запитав він у неї. Вони щось значать? Морока недарма прозивають батьком брехні, відказала вона. Він завжди діє саме так шукає будь-якої нагоди посіяти зерно сумніву у душі людини. Там воно проростає і роз'їдає душу наче рак. Повірити батькові брехні – це перший крок до того, аби йому піддатися. Пам'ятай, якщо ти відступиш перед мороком, він заволодіє тобою. Айсседай ніколи не бреше, але правда, яку вона каже, може дуже різнитися від правди, яку ти чуєш. Так сказав йому Тем, а вона так і не відповіла на його питання. Ранд засередився на тому, аби обличчя його нічого не виражало, а руки залишалися непорушно лежати на колінах. Насправді, він хотів би витерти їх об штани, бо долоні геть спітніли. Егвень тихенько плакала. Найнів обняла її заспокоюючи, але вигляд у неї був такий, наче їй теж хотілося заплакати. Ранд теж заплакав би, якби міг. «Вони усі таверени!» – раптом проказав Лоял. Видно було, що він радіє перспективі подивитися зблизька, як візерунок буде плестися навколо них. Ранд подивився на нього скептично, й Огір сконфужено знизав плечима, не втративши втім свого ентузіазму. «Так і є», – підтвердила Морейн. «Усі троє». А я гадала, що хтось один з них. Багато речей відбувається не так, як я гадала. Ця новина щодо ока світу змінює усе. Вона замовкла, напружено суплячи брови. Наразі схоже на те, що візерунок справді плететься навколо вас трох. Саме так, як сказав Лоял. І завиток ще зростатиме, доки піде на спад. Інколи буває так, що візерунок змушений міняти напрямок, аби підлаштуватися під та верена. А інколи візерунок змушує та обрати ту чи іншу стежку. Павутиння може плестися так, а може інакше. І деякі з малюнків можуть призвести до великого лиха. Для вас і для світу також. Ми не можемо лишатися в Кеймліні. Але яким би шляхом не пішли звідси, мердрали й тралоки чекатимуть на нас і нападуть. Не встигнемо ми пройти ще навіть десять миль. І саме в цю мить ми дізнаємося, що око світу під загрозою. Дізнаємося не з одного джерела, а з трьох. І кожна видасться пов'язаним з іншими. Візерунок скеровує наш шлях. Візерунок, як і раніше, закручується навколо в астрох. Але чия рука наразі снує основу? І чия рука рухає човником? Чи послабшили стіни в'язниці морока настільки, що він здатний тепер на такий вплив? Не варто все це обговорювати. різко втрутилася найнів. Ви тільки налякаєте їх. Але не вас? запитала Морей. Мене це лякає. Що ж? Можливо, ви маєте рацію. Ми не можемо міняти свій маршрут через страх. Хай це пастка чи вчасне попередження, ми повинні робити те, що повинні. А саме, швидко дістатися ока світу. Зелений чоловік має дізнатися про цю загрозу. Ранд стрепенувся. Зелений чоловік? Інші теж, нерозуміючи, дивилися на неї. Усі, крім лояла. На його широкому обличчі читалася тривога. «Я навіть не можу ризикнути зробити зупинку в Тарвалоні і звернутися по допомогу», – продовжувала Морейн. «Нам катастрофічно не вистачає часу. Навіть якщо ми зможемо залишити місто без перешкод, нам знадобляться тижні, аби дістатися гнилолісся. А я боюся, що часу ми більше не маємо». Гнило лісся. ранд почув, що цей вигук вихопився не у нього одного. Та Морейн не звернула на це жодної уваги. Візерунок створює кризову ситуацію, але водночас показує шляхи для її подолання. Я майже впевнена, що тут відчувається рука Творця. Ми маємо вихід. Вона посміхнулася, наче це був жарт, зрозумілий лише їй і звернулася до Лояла. У Кеймліні колись був гай, насаджений огірами, і була шляхова брама. Там, де стояв колись гай, тепер розкинулося нове місто. Отже, брама має бути всередині міських стін. Я знаю, що тепер небагато хто з огірів вивчає шляхи. Але той, хто має дар і вивчає старі зростальні пісні, Має бути втаємничений у ці знання. Хай він навіть і гадав, що вони ніколи йому не знадобляться. Вам відомі шляхи, Лоєле? Огір неспокійно переступив з ноги на ногу. Так, а й седай, але... Ви можете знайти шляхами стежку до Фалдари? Ніколи не чув про Фалдару, відповів Лоєл з помітним полегшенням. У дні Тралоцьких війн це місто було відоме як Мафал-Дадаранел. Ця назва вам відома? Відома, знехотя промовив Лоел. Але... Тоді ви зможете знайти для нас стежку, сказала Морейн. Як дивно складаються події, коли ми не можемо ні залишитися в місті, ні вийти з нього звичайним способом. Я дізнаюся про загрозу що нависла над оком. І в тому ж місці опиняється особа, яка може доправити нас туди за лічені дні. Чи це творець, чи доля? Чи навіть морок? Але візерунок зробив вибір за нас. Ні. Вигукнув Лоял, і бас його зарокотав, наче грім. Усі повернулися до нього, і він закліпав очима, засоромлений через таку увагу. Але повторив так само впевнено. «Ні, якщо ми зійдемо на шляхи, ми всі загинемо, або нас поглине тінь».